Півчий, Нафанаїл, Шейнов. Слідом за каретою підкотив звичайний віз. На ньому їхали служивий чоловік дядько Грицько Саранчин і камердинер композитора Яків. Біля палацу враз стало гамірно. Надійшли Забіла і Штернберг, особливо зрадів Глінка Маркевичу. Вони вчилися разом у благородному пансіоні при головному педагогічному інституті в Петербурзі. Незабаром до гурту приєднався і Петро Скоропадський, сусіда Тарновського та його частий гість. Так склався гурток молодих освічених людей, у якому були представлені всі музи. Ну, звичайно, диригентство хором і оркестром Качанівки на час свого перебування Глінка мусив узяти на себе. Власне, Тарновський і запросив композитора для цього адже Петербург і Москва, Київ і вся Україна знатимуть, що капельмейстер придворної капели диригував власним хором і оркестром Григорія Степановича. Хай позаздрять столичні меценати, у яких глінка може бувати тільки на званих обідах. Григорій Степанович заздалегідь розпорядився приготувати для гостей Приміщення оранжереї, що прибудована до палацу. Скляні стіни швидко нагрівалися, але так само швидко й охолоджувалися ввечері. Вони ховали у свій затишок гостей. Увечері Маркевич познайомив глінку з віршами за білим. Композитор одразу звернув увагу, що деякі вірші аж просяться на музику. Та глінка не мав часу. Мусив робити основне, заради чого приїхав – вибирати обдарованих дітей для придворної капели. Перепочивши кілька днів, Глінка зі своїми помічниками виїхав до Переяслава. Качанівські вечори. Остап і Чорт. Михайло Глінка побував у містах і селах Лівобережної та Правобережної України. Немало зусиль витратив геніальний композитор, щоб виконати службове завдання. В одному місці його приймали за ревізора, в іншому – за столичного чиновника. Одні не показували здібних дітей, щоб залишити в своєму хорі, інші ставилися з недовірою. Підозрювали, що дітей заберуть до столичних вельмож попихачами. Наглінка поспішав. Ще від'їжджаючи з Петербурга, він мріяв скористатися люб'язним запрошенням володаря Качанівки, щоб попрацювати над своїми новими музичними творами. Та й бажання не було одразу повертатися до Петербурга. Хотілося відпочити на лоні української природи, подовше побути серед гостинних людей, забути на деякий час придворну метишню, «Плазування нижчих перед вищими, насолодитися спокоєм». Композитор часто згадував українського поета, який майстерно володів кобзою. Шкодував, що не записав його віршів, але мелодія до тих віршів так і бриніла в голові. Через кілька тижнів повернувся до Качанівки разом з відібраними дітьми. Качанівський парк буяв квітами – п'янив запахом липи. Дарма, що стояли за духа, і повітря було сухе, аж дряпало в горлі. У затінку парку було прохолодно і дихалося легко. Ген далі шепутіли на вітрі пожовклі, але ще не достигли жита, і чарівний гомін парку з пташиним співом і шепіт хлібів вигравали мелодію, яку тільки треба записувати. Глінка ще не відпочив з дороги, а вже попросив коридорного, аби той показав кімнату, де живе Забіла. Віктор завів його в кімнату, посадив у крісло, запропонував свіжої води. «Не знаю, чи маєте настрій, але мені хотілося б почути ваш спів і гру кобзи», сказав композитор. Забіла взяв бандуру, торкнувся струн. Тиха, ніжна мелодія наповнила кімнату. Вирвалася крізь відчинене вікно в парк. Глінка уважно слухав. «Моя кобза вдома. Сам гостювати їжджу, а її не вожу. Вона не любить», – сказав Забіла. «Моя простіша. Ця, бачте, перламутром оздоблена у візерунках, аж очі розбігаються. Мабуть, якийсь майстер виготовив. А свою я купив на ярмарку в Прилуках в якогось дядька». Казав той, що ще дід його із Січі приніс і грав сам. Та діда давно нема і грати нікому».